четвртком Sono io la morte e porto corona io sono di tutti voi signora e padrona e così sono crudele così forte sono e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 Na istočnoj strani zemlje svoju je strahovitu moć pokazivao silan potres na mnogim mjestima i na više strana svijeta. Sve to pružalo je bolne slike i znamenja. Čuli ste odlomak iz dijela Summa historiarum tabula, kojeg je napisao nepoznati pisac iz Splitske patricijske obitelji Kuteja. Pisac tog dijela, koje se sačuvalo samo u fragmentima, opisuje pošast koja je 1348. godine pogodila Split. Ta je pošast izazvala takvu stravu da su ljudi mislili da se na njih, zbog njihovih grijeha, spustila Božja kazna. Ta je pošast pogodila cijelu Europu. Od 1347. do 1351. godine ta je pošast prema nekim kroničarima pobila trećinu europskog stanovništva. Ime ta je pošast je Kuga, poznata i pod imenom Crna smrt. Govori profesorica doktorica Biserka Belica s katedre za povijest medicine i medicinske etike Medicinskog fakulteta u Osijeku. Uzročnik Kuge živi u svijetu glodavaca prvenstveno Štakora, ali računaju se i neki drugi glodavci koji imaju svoje, recimo tako, insekte tipa buha ušiju. Insekti neki barem imaju svoju osobinu da se hrane tako da isisavaju krv. Tako da, na primjer, će takav jedan insekt tako dugo biti na uginulom štakoru od koji je obolio od kuge, dakle, koji je zarazio se mikrobom koji žive. Svi mikrobi žive oko nas. A moj pitanje je će se oni manifestirati. Dakle, na primjer, uzmimo da je na takova buha štakorska živi i napušta štakora uginulog kad se on hladio. Ona dolazi na čovjeka i sada čini jednu sasvim suprotnu reakciju. Išenida i sisava krvo čovjeka, nego ispušta svoj sadržaj iz želuca i iz jednjaka. I na taj način ona ubrizgava zapravo u ljudski organizam uzročnik. To je vrlo snažan, mi kažemo virulentan uzročnik. Znači jednom kad ste izloženi osobito... Ako je čovjek inače pothranjen, ako su loše klimatske prilike, ako su neke druge okolnosti, onda lakše podlježe se, naprosto se onda uzročik počinje širiti. U svom dijelu nepoznati pisac piše kako je poša prva napala stoku. Konji, goveda, ovce i koze počeli bi naglo mršavjeti i slabiti i nakon nekoliko dana bi ugibali. Kuga je prije svega bolest glodalaca, ali kada bi bolest pobila veliki broj štakora, uši su morale potražiti drugi izvor hrane. Kako je u srednjem vijeku kuga izbijala među crnim štakorima, koji su živjeli uvijek blizu čovjeka, na tavanima kuća, smočnicama ili zidovima, čovjek je bio logičan izvor hrane. A kada bi se čovjek zarazio kugom, bolest bi ga u pravilu ubila za par dana. Nepoznati splitski pisac ovako opisuje simptome kuge. Kad bi se čovjeku na kojem dijelu tijela pojavio kakav znak žlijezde ili čira, spopala bi ga vrućica s groznicom. Takav više nije gajio nikakvu nadu da će na ovom svijetu dulje živjeti, već je s mjesta najprije pobožno iskrušena srca ispovjedao svećeniku svoje grijehe, preporučivao dušu Bogu i stvarao oporuku. Trećeg ili četvrtog dana on bi odjednom izdahnuo. Ostali ljudi koji su još bili zdravi Vidjeći u kratkom vremenu tako strašan pomor i smrt mnogih ljudi i ne poznajući tu pošast, od cilnog straha bili su kao bez duše i pameti, jer su se bojali slične nesreće i mislili da je došao kraj svijeta. I po svojoj simptomatologiji ona ima nekoliko oblika. Jedan je, na primjeri, iza njega se računa da je on naj, recimo tako, bezazleniji s obzirom na mogusnost širenja sa čovjeka na čovjeka. Kada uzročnik se locira u limfnim žljezdama, čvorovima. I dakle, ne ide dalje. To su tako zvani kužni buboni koji onda izbijaju odjedanput kao povećani čvorovi. Najteži oblik, odnosno najsnažniju zaraznost, ima plučna kuga i posebice se zato jer je onda vrlo često povezana sa izbacivanjem krvi, a često su je zvali, da pa u srednjem vijeku jednu pošast, su nazvali crna smrt, ne zbog toga što je Evropa bila zavijena u crninu zbog brojnih udovica i udovaca, nego prvenstveno zbog toga što se boja, Kože u pacijenta mijenja u sivo tamno. Već spomenuti oni limfni čvorovi kao kušni buboni izbijaju kao crne tamne kvrge. A čovjek obično izbacuje onda i tu tamnu, zgrušanu krv. Bolest sa simptomima sličnim kugi prvi se puta spominje u povijesnim izborima iz 300. godine prije Krista. Prva velika pandemija Kuge izbija u šestom stoljeću poslje Krista, za vrime vladanja Bizantskog cara Justinijana. Tada je Kuga zahvatila cijelu Europu osim britanskog otočja, na kojem tada vjerojatno nije ni bilo štakora. U 30. godinama 14. stoljeća Kuga je izbila u Kini i unutrašnjoj Aziji. Samo u sjeveristočnoj kineskoj provinciji Hopeji Kuga je pobila 5 milijuna ljudi, ili oko 90% stanovništva. Bolest se počela širiti prema zapadu. Istim trgovačkim putevima, kojima su s istoka u Europu i bliski istok stizali svila, zlato, prekrasni i ukrasni predmeti, sada je zajedno s tim blagom dolazila kuga. Brzo je pošast pogodila Indiju, a onda je preko Afganistana došla u današnji Iran, Irak i bliski istok. godine 1346. Tatarska vojska pod zapovjedništvom kana Janibega opsjedala je lučki grad Kafu. Kafu su na Krimskom poluotoku sagradili Genovežani i ona je postala ključna trgovačka postaja na Crnom moru. Venecijanci, zakleti neprijatelji Genovežana, sklopili su savez s Tatarima kako bi zauzeli Kafu. I tako Genovežanima preoteli jedan od gradova ključnih za trgovinu s istokom. Tatari su opsjedili grad više od godinu dana i kad se činilo da Kafa više neće moći izdržati opsadu, sreća se osmijehnula opsjednutom gradu. Na očigled građanima opsjednutog grada počela je umirati tatarska vojska. Stotine i stotine janibegovih vojnika umiralo je od kuke i on više nije imao drugog izbora osim da prekina opsadu Kafe. Ali prije nego što je napustio okolicu grada, Janibeg je još jedanput iskoristio svoje opsadno oružje.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 Tako je bolest došla u luke na Sredozemlju. Drugi put širenja bolesti išao je Kopnom, preko Bizanta na Balkanski polotok i preko ruskih i ukrajinskih stepa u istočnu i srednju Europu. Kada je Kuga došla u Europu počela se širiti poput požara. Ljudi su nekada živjeli bliže prirodi. To je ipak još uvijek ruralna sredina, pa i srednjovjekovni gradovi, oni još uvijek sadrže i od arhitektonike do načina života. Budimo iskrenim Mnogo toga što bismo mi danas pripisali karakteristikama nekog recimo sela s početka 20. ili kraja 19. stoljeća. Dakle, ti gradovi su daleko od današnje naše predožbe što jesu gradovi. Činica je bila da su se donosili u statutima naših srednjovjekovnih dalmatinskih gradova propisi zabranjeno je držati stoku gradu i svinje. Postoje stroge kazne da se ne bi i određena životinja, da oprosite, obavila svoje fiziološke potrebe na, na, na javnom mjestu. Dakle, to je jedan suživot. Oni su otvoreni prirodi. Osim toga, grad živi od trgovine, ali okolica grada, oni su ti koji hrane grad. Prema tome, to je poljoprivreda i stočarstvo. Vrlo brzo su još ogromni prostori šuma u koji oni ulaze. Osim toga, kad gledate jedna od mogućnosti za širenje svih pošasti, to je bilo prvenstveno čini se sa križarskim ratovima na prvom mjestu pojavnost lepre u Europi, neko bi mogao spekulirati da su onda i takovi ratovi doprinjeli i pojavite crne smrti. Koliko ja znam po literaturi, a ne znači da je moj odgovor pouzdan i sasvim sigurno najtočniji, najispravniji, još uvijek su različiti stavovi i mišljenja zbog čega je izbila ta pošast u prvoj polovici 14. stoljeća, zašto je bila tako, recimo, snažna i zašto stavila tako teške posljedice. Kuga je pogodila stanovništvo koje je onako bilo neishranjeno. Povisničar Jacques Le Gauff u svojoj knjizi Civilizacije srednjovjekovnog zapada naziva srednjovjekovnu Europu svijetom gladi. Najstrašnije je u toj vladavini gladi što je ona u istimah proizvoljna i neminovna. Proizvoljna stoga što je povezana s hirovima prirode. Neposredni uzrok gladi jest lošu urod. Naime, poremećaj prirodnog reda, suša ili poplava. Pri svakoj nepogodi razvije se jedan baklenski ciklus. U početku je tako posljedica klimatološke anomalije slaba ljetina. Poskupljenje hrane koje slijedi povećava oskudicu siromašnih. Hrana niske kvalitete. Praslinje ili brašno neprimjereno za prehranu, pokvarena hrana, a ponegdje čak i zemlja, neračunajući ljudsko meso, čije spominjanje ne treba pripisati pretjeranoj u obrazilji kroničara, nerijetko uzrokuju smrtne bolesti ili stanje pothranjenosti, koje pogoduju oboljenjima koje ugrožavaju zdravlje, a često i ubijaju. Ciklus završava ovako. Nevrijeme, nestašica, rast cijena, epidemija ili u svakom slučaju, kako se tada govorilo, Pomor, to jest veći broj mrtvih. Glad je tijekom cijelog srednjeg vijeka morila Europu. Tekst Raula Glebera s početka 11. stoljeća ovako opisuje glad. Ne prestane kiše bijahu natopile zemlju, do mjere da se tijekom tri godine nije mogla uzorati jedna brazda kadra da prihvati sjeme. U dobe žetve, korov i pogubni kukolj bijahu prekrili cijelu površinu oranica. Nakon što su pojedene divlje životinje i ptice, Ljudi stadoše gonjeni silnom glađu, skupljati za hranu svaku vrstu crkotina i stvari strašnih da se izgovore. Neki, da bi izbjegli smrt, pribjegoše šumskom korjenju i riječnim travama. Raul Glebert dalje piše da je glad natjerala neke ljude da jedu ljudsko meso. U jednoj pokrajini ljudi su miješali ostatke brašna i mekinja s nekom bijelom zemljom i od toga pekli kruh. Glad je morila u i u 13. stoljeću. Kroničari navode da su 1223. u Francuskoj žestoki mrazevi zaledili žetvu. Nastala je velika glad. U Poljskoj je od 1221. do 1223. godine vladala velika glad zbog velikih kiša koje su natopile zemlju. 1263. izbila je velika glad u Moravskoj i Austriji. Zabilježeno je da su ljudi jeli koru drveća Glad se širila i prema hrvatskim krajevima. Godine 1277. vladele je velika glad u Austriji, Iliriji i Koruškoj. Takva glad da su ljudi jeli mačke, konje, pse i leševe. Godine 1280. vladele je velika nestašica svega. Žita, mesa, ribe, sira, jaja. Ljudi te godine ne uzmogoše obaviti zimsku sjetvu, u krajevima udaljenima od Praga. I tamo gdje uzmogoše posijati bilo je to vrlo malo. I zato teška glad pogodi siromahe i mnogi jadnici umriješe od gladi. Oskudica je vladala i u Hrvatskoj. U zadnjim desetljećima 13. stoljeća gradovi na Jadranu uvoze sve više žita iz Italije. Žito i za uvoze kako dalmatinski gradovi, tako i hrvatski plemići. Podaci za Slavoniju ne postoje. Ali sigurno je da nije vladalo obilje. I u tako gladnoj Europi izbila je kuga. U velikoj pandemiji Kuge koja je harala od 1347. do 1351. godine procjenjuje se da je umrlo 25 milijuna ljudi. Iz povijesnih izvora pouzdano se zna da je ta pandemija pogodila Split i Dubrovnik. Za Split pisac iz obitelji Kuteja piše da su poginuli mnogi plemići i bezbrojni splitski pučani. procjene broje mrtvih u Dubrovniku kreću se i do brojke od 10.000 umrlih. Želja da se zaštitiš od kuge. Naravno da su se i drugi evropski gradovi, koji su bili bogatiji od naših, pa i bogatiji od Dubrovačke republike, željeli zaštititi od kuge. I reakcija je bila otprilike kao kad se nađeš u situaciji srednjovjekovnog grada koji je pod vojnom opsadom. Ti zatvaraš sva vrata, ti sprečavaš da ti iko uđe, ali nikome ne dopušaš niti da izađe. Ali srednjovjekovni grad može tako izolirano opstati određeno vrijeme i s obzirom na zalihe hrane i s obzirom na zalihe vode za piće i u krajnjoj lini ako on živi od trgovine i prometa njemu biti izoliran to znači bankrot govoreći suvremenom terminologijom dio gradova u Europi već je uveo tu instituciju ja se zatvaram i nikome ne dopuštam na prvu vijest da je negdje u okolici izbila kuga niti da uđe niti da izađe naravno ljudi su uvijek rešili pravila i uvijek je toga bilo ali dakle Potpuno zatvaranje. To je mehanizam koji već postoje. Ali zatvaranje nije pomagalo. Kuga se probijala preko zidina i pored stražara. Kada je kuga ušla u gradove, počela je kositi ljude. Ta pandemija kuge dobila je naziv crna smrt. Kako je širenje kuge izgledalo u splitu, opisao je pisec iz patricijske obitelji Kuteja. I jao, udesa! Kako li se silno jaukanje i jadikovanje ljudi dizalo do neba? S raznih su strana trčali i svatko je oplakivao svoje mrtve rođake i najbliže. Hodali su odjeveni u tamna odjela i od tuge upirali pogled u zemlju. Jadnici nisu znali što da radije izaberu,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 Nemila je pošast zajedno ubijala muško i žensko, staro i mlado i nije štedjela ni jednu dobu. Kako je kuga uzimala maha, postalo je jasno da mjere zatvaranja koje su dijelovali kod nekih drugih bolesti koje su mučile srednjovjekovno društvo, poput lepre, kod kuge ne dijeluju. Zato je se pribiglo drugim strestvima borbe protiv kuge. Bilo je uvjerenje da to što uzrokuje tu pošast. Dakle, tu je ipak jedan materialistički, nije samo spiritualni, nego i potencijalno materialistički pogled. Plus ljudska empirija, iskustvo kao tako. Uvjerenje da vatra razara svega. Oni kad su shvatili i kad su se suočili sa pošasti, još čak i prije nego donose odluku o instituciji karantena, a poslije posebno kad imaju posebnu zdravstvenu službu za to organiziranu, oni bi naprosto tu kuću koju bi se prepoznalo da je prvi oboljeli, zakucali bi vrata, prozore, su, grad su napuštali svi koji su zdravi, ostajali su isključivo predstavnici plemstva koji su birani slučajno. Igrom slučaja, opet, dakle, oni imaju obvezu na godinu dana ako je izbila epidemija Kuge. Dakle, svi zdravi izlaze iz Dubrovnika, ostaju oni sumnjivi i bolesni. Gradska vlastela, predstavnik velikog vijeća, zajedno kasnije sa tim zdravstvenim službenicima kad se mortima, pa onda i grobari su tu, pa onda se javljavi pralje i tako, ostaju u gradu da spriječe. Kako napušteni grad ne bi naprosto došao neko pa okrao. Dakle, da se ne raznese imovina. A kada bi se dogodili, su i brinuli o tim ljudima koji su tim, recimo, zatvorenim kućama, da im doda, turaju hranu i vodu, ono što im treba na udaljenost veliku, želeći, sebe pošteriti. Međutim, kad bi vidjeli da je prošlo određeno vrijeme i da više niko ne reagira, takva se kuća palila. U takvim se situacijama znalo dogoditi da se požari otmu nadzoru i da izgori dobar dio grada. Pandemija kuge iz 1347. i epidemije kuge koje su nakon toga uslijedile dovele su i do promjene načina gradnje gradova to je jedan od elemenata kako ja barem tumačim i doživljavam koji je ubrzao odluku dubrovačkog vijeća da a ako onaj koji ima status državljana dubrovačke republike želi stanovati u gradskoj jezgri u starome gradu e onda to mora obvezati se da će graditi kamenu kuću od kamena, jer on manje širi požar, to je jedno. Drugo, donosi se odluka o popločenju glavne ulice, opet kamen kao takav. I kad govorimo o arhitektonici, Dubrovnik je jedan od izvanrednih, ja bih rekla jedinstvenih primjera koliko je meni poznato, koje očito vidi se kako su liječnici bili kao savjetodavci ili su medicinska doktrina utjecala na nekoga koji je razrađivao koncepciju grada. Nije slučajno da su glavne ulice, on nije kaotično građen, on je pravilno građen na malom terenu, ali građene je tako da vjetrovi koji pušu sa kopna prelaze preko grada i su nečistizno se prema moru, prema, dakle, u počinu. To je isto jedna od vrlo racionalnih, iskustvenih metoda čišćenja da se ne bi ta, ta kužnost, zaraznost mogla zadržati u e, gradu. e porto corona io son di tutti voi signora e padrona e così sono crudele così forte sono e dura che non mi fermeranno le tue mura Velika pandemija kuge u Europi zahvatila je prvo siciliju 1347. godine onda se tijekom sljedeće godine proširila na sjevernu Afriku, Italiju, Španjolsku, Englesku i Francusku te 1348. godine pandemija pogodila je hrvatska primorska područje godine 1349. kuga se proširila na područje današnje Austrije, Mađarske i Njemačke te zemalja Beneluxa do 1350. kuga se proširila na Skandinaviju pri Baltičke zemlje i Rusiju činilo se da je cijela Europa zatrpana mrtvima od kuge. Markione di Copo di Stefano Buonanuti u svojoj fiorentinskoj kronici ovako je opisao haranje kuge po Firenci. U svakoj crkvi, ili bar u većini njih, iskopane su duboke jame. Dubina i širina jama ovisila je o veličini župe. Oni koji su bili odgovorni za mrtve, nosili su ih na ramenima i leđima i bacali ih u tu jamu one noći kada bi od kuge umrli ili bi platili veliku cijenu nekome drugome da to učini umjesto njih. Do jutra bilo bi puno mrtvaca u jami. Uzela bi se zemlja i pobacala na mrtve. I tada bi dolazilo još mrtvaca i na nje ih bi bila bacana zemlja. I tako su slagali sloj po sloj, baš kao što se stavljaju slojevi sira u lazanje. Kopači grobova koji su obavljali taj posao bili su obilno plaćeni. Mnogi su postali bogati, ali su i mnogi umrli. Nisu samo gradovi stradavali od crne smrti. Za vrijeme velike pandemije kuge u Englesku je nestalo oko tisuću sela. Veći dio seljana je umro, ostali su pobjegli, ali ta se sela nisu dugo vremena naselila. Širenju kuge po selima pridonijeli su i građani obližnjih gradova. Firentinski kroničar piše. Neki su pobjegli na selo, a neki u provincijske gradove kako bi promijenili zrak. Gdje nije bilo kuge, oni su je donijeli. Gdje je već bila... Potaknuli su njezino širenje. Gradu je bilo u interesu, to su njihovi podanici. Ako, ako pomre ta populacija, ti naseliš druge da pače. Ako ti oni koji imaju status građani na pomru, ti onda si naselio ljude koji više nema taj status sa istim pravima u odlučivanjima o politici grada, o obskrbi grada, o, o bilo čemu, ekonomici unutar grada. Dakle, ti imaš osobu samo, to je žitelj, ali on nije građanin. Dakle, na određeni način, kao da su, nažalost, i te pošasti doprinjele. One su utjecale na migraciju, stano išle samim time što su ljudi poput doktora. Bježali što brže i što dalje. Onaj dio ljudi koji je bio strogo kršćanskog svjetonazora, posebice posebno je ta crna smrt, kad imate taj flagelantski pokret. To je opisano u nekoliko romana izvanredno. Ne? Ali gdje, gdje vidite zašto se ti ljudi bićuju sami sebe. I nose veliki križi i jer on kaže ako je kuga bić Boži kojim nas Bog kažnjava ja ću na taj način dobiti milost Božu pa ću bićevac sam sebe trpiti i paditi ali da budem pošteđen od kuge. To isto tako razdoblje kada kršćanski svjetonazor potiče i vrlo često mi tek indirektno na osnovu takvih podataka možemo reći više u tom kraju mora da je bilo kuge. Ako vidite da postoji crkvica Svetoga Roka ili oltar posvećen Svetom Roku, kasnije Svetom Sebastijanu koji je zaštitnik od strijelnih rana i od kuge. Kuga nije bila prva bolest koja je pogodila srednjovjekovno društvo. potkraj kraj stoljeća Europu pogađa ergotizam, bolest koju prouzrukuje ražana snijet. Ražanu snijet još su u srednjem vijeku nazivali vatrom svetog Antuna. Zigbert iz Gemblua pripovjeda o epidemiji ražane snijeti koja je izbila 1090. godine. Bijaše to je jedna od godina epidemija. Nadasve u zapadnoj Lotaringiji, gdje su se mnogi raspadali zbog unutarnje vatre koja im je sagorjevala tijela. Sprženi udovi pocrnjeli bi poput ugljena, ili su umirali u jadnom stanju, ili su, ostavši bez ruku i nogu koje su im otpale, bili pošteđeni, samo da bi živjeli još bjednije. Srednji vijek bio pun bolesti. Uz ergotizam tu je bila i tuberkuloza, koja se u srednjovjekovnim tekstovima nazivala nemoć. Tu su bile kožne bolesti. Lepra je bila na vrhuncu u 12. i 13. stoljeću. Francuski kralj Louis VIII oporukom je zavještao novčanu pomoć svakoj od 2000 bolnica za gubavce u Francuskoj. Raširenost bolesti u srednjem vijeku uzrokovala je i razvoj liječništva je već razdoblje kada mi imamo na medicinskim fakultetima diljem Europe školovane liječnike svjetovnjake, dakle više nije medicinska praksa u rukama svećenika, to su ljudi koji su profesionalno školovani da budu doktori medicine univerze, niži rang su brijači, ranarnici i kirurzi i može zgodno budući da je ovo obrazovni program pojasniti da termin kirurgo Zapravo znači ruko liječnik, ali ne u smislu da je to iscijelitelj koji polaže ruke. Samo je položio ruku pa je iscijelio. Nego učeni liječnik fizik, njegova je odlika. Da on zna teorijska počela, on je intelektualac, on je misao. A taj kirurg, on je manualni, recimo tako, manualna snaga, onaj koji to realizira. Da kako, u gradovima koji nisu bili atraktivni, bilo zbog uvjeta koje bi pružali za život i rad jednom takvom školovanom liječniku ili nisu uveli instituciju liječnika u javnoj službi grada s kojima je sklapan ugovor, vrlo često su sve te dužnosti obavljali kirurzi i ranarici, bez obzira što su postojali još od Fridrika II. Jasno je, dakle, 13. stoljeće, jasno određeni propisi ko se smije baviti i nazivati doktorom, fizikom, šta radi kirurg, granarnik, brijač, a šta radi ljekarnik. Ne? U vrijeme pandemije, veliki broj gradova donosi propise koji trebaju spriječiti širenje bolesti. Tako u proljeće 1348. godine, mudri ljudi Pistoje, talijanskog grada, objavljuju zapovjedi o zdravstvenim mjerama u vrijeme pomora. Prvo,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 ne smiju niti se trebaju micati s mjesta na kojem su nađeni, osim ako prvo takvo tijelo nije stavljeno u drveni kovčeg, prekriven poklopcem osiguranim čavlima. Velika pandemija kuge iz 1347. i kasnije epidemije kuge dovele su i do unapređenja liječništva. Neki od naših srednjovjekovnih gradova, tu iskreno govoreći prednjače u istinu dalmatinski i istarski gradovi, ali zadržimo se na primjeru originalnog modela grada države Dubrovačke republike, koja već i svojim statutom, a posebice kasnije odlukama velikog ili ponekad i malog vijeća donosi jasne propise o uvjetima koje neko mora ispunjavati da bi ga primili u javnu službu za gradskog liječnika. Preteži to su u početku to osobe stranci po porijeklu, koji su školovani, na, mi nemamo tada medicinskog fakulteta, glasovanje se ne obavlja javno, nego tajno bacanjem kuglica i koji je od ponuđenih, recimo tako, pristupnika dobio najviše poena, taj je onda i primljen u status liječnika u javnoj zdravstvenoj službi. Kad govorimo o Dubrovniku, onda vidimo da su sa svakim pojedinačno, od situacije do situacije, sklapani ugovori. O prijemu na posao Nekad na godinu dana Nekad na dvije, nekad na tri Nikad ne na dulje e, Jedan od preduvjeta je bio da ne smije biti u rodu Bilo s iz toga kraja Dakle, ako bi se oženio On može ostati raditi kao liječnik, Ali ne više u statusu javnog službenika ili bismo rekli konflikt interesa Ili nešto da su vodili računa On ima obavezu Uvijek biti na raspolaganju Svakome koga traži Ali kad kažem svakome To znači prvenstveno predstavnicima vlasti, svečenstva i vojske. Za ostale potencijalne korisnike njegov danas bismo moderno rekli, usluga zdravstvene zaštite ili liječničke pomoći, on je opet od situacije do situacije preuzimao obvezu da nikome neće, ako ima status građanina državnih Dubrovačke republike naplaćivati za svoju uslugu iznos iznad određene razine oni koji nisu imali taj status njima je mogao određivati honorar po posebnom individualnom ugovoru jedan od elemenata koji je bio sastavnica tog ugovora je bila dužnost tog školovanog liječnika fizika Dakle, učenog. On je doktor medicine univerza, sve sveukupne medicine. On je studirao tijekom studija i filozofiju, i retoriku, i teologiju, i zvijezdoznanstvo kasnije, koje se smatralo da nam pruža šansu da smo egzaktni u diagnostici i prognostici da mora prepoznati prvi slučaj pojavnosti kuge koja se pojavila bilo u samome gradu ili neko od došljaka. Mi znamo da je to grad koji je i centar trgovine i prometa i pomorskog i kopnenoga i da tu zapravo pračke ide i stoka se prodaje jedno s drugim, ali je imao pravo. Onog trenutka kad je postavio dijagnozu, Raskida se ugovor, on se oslobađa svih obveza, može napustiti grad i oni su to u pravilu učinili i bježali su što brže i što dalje. Nakon što bi doktor otišao iz grada u koji je došla Kuga, njegov bi posao preuzimali ljudi koji nisu nosili tako zvučne titule. A tada stupa na stup pozornicu ovaj kirurg ranarnik, koji tada dobiva honorar kakav si u drugim okolnostima ne bi mogao niti zamisliti, pa je to bio privlačni element da neki od njih ulaze u to. Jer je jedino što su se smatralo da se može učiniti, da već oboljelo Pokušaš spasiti od neizbježne smrti. To su one nakupine crnih čvorova, limfnih žljezda, bubona. Oni su ih incidirali, znači sa posebnim sječilom su zarezivali da bi se to izbacilo van. Ili su davali sredstva za povraćanje ili sredstva za čišćenje, vjerujući da će na taj način uspostaviti ravnotežu tjelesnih tekućina. To je još hipokretsko-galenistička koncepcija funkcioniranja ljudskog organizma. Vrlo često su se neki od njih reklamirali da oni posjeduju taj čudesan lijek, terijak ili nekakav univerzalni, mi bismo rekli, protuotrov, antidot koji će zaštititi svakoga. Mi vrlo često o takvim kiruzima, ranarnicima, doznajemo iz podataka o preminulima, što zapravo pokazuje da su oni bili i sami nisu bili pošteđeni po epidemije i sad, disgresija nije riječ o Dubrovniku, ali spomen prve žene koja je djelovala kao recimo tako, kirurginja nižega ranga na području Hrvatske poslije Drage slave, to je Dona Bartola za koju je zabilježeno da je umrla upravo nakon što je funkcionirala zbrinjavajući oboljele od kuge Međutim, i doktore i one koji bi se nakon njih prihvatili liječenja, kuga je ubijala bez razlike. U svojoj firentinskoj kronici Markione di Copo di Stefano Buona Juti piše Nijednog se doktora nije moglo pronaći, jer su oni umirali kao i svi drugi ljudi. Oni koje se moglo pronaći tražili su ogromne plaće. Tražili su da im se plati prije nego što uđu u kuću zaraženog. I kada bi ušli, mjerili bi pacijentovo bilo okrećući glavu od njega. Pregledavali su uzorke urina s daljine, držeći pod nosom ljekovite i mirisne trave. Glavni način borbe protiv kuge bila je izolacija. Prvo su zaraženi od kuge ili oni koji su bili u kontaktu sa zaraženima držani 14 dana u izolaciji. Kasnije se broj dana izolacije povećao na 40. Bili su to početci javnog zdravstva u Europi. I u razvoju tog zdravstva i u prevenciji bolesti važnu je ulogu odigrao Dubrovnik. Dubrovnik prvi čini, ja to kažem, ponaša se kao polupropusna membrana. I tu pokazuje jednu fantastičnu razumnost. Dakle, očito ponavljam, oni su upučeni u tezu za koju mi kažemo da je jedna u nizu spoznaja o uzroku kuge. Za koju ćemo mi reći da ona nije znanstvena utemeljena, a se u praksi pokazala korisnom. I donosi odluku 27. srpnja 1377. godine, Veliko vijeće da svi brodovi koji dolaze u grad Dubornik, adelocis pestiferis, iz okuženih krajeva. Moraju prije, nego im se dopusti ulazak u gradsku luku i u sam grad, ili prolaz putnika i robe kroz grad, provesti 30 dana na otoku Mrkanu, na Bobari i na Caftatu. Dakle, ad purgandum se, da se pročiste. Oni u tom momentu nemaju nikakvu kuću, nikakvu nastambu, naprosto da ih vjetrovi, raskuže. Ujedno su čekali jer se smatralo da je to razdoblje inkubacije. Negdje u roku od 30 dana će se vidjeti da li je neko ko je prividno i došao zdrav na tom brodu. Umeđu vremnu razvio simptome bolesti. Tada se naravno prolongira za sve putnike i osoblje broda i naravno ne može se istovarivati niti roba, niti ništa, ta izolacija. Kasni su oni pomaknuli onda sa 30 na 40 dana i onda od tog termina kvaranta i nastao termin karantena. Ako razmislite kako on zna koji mu brod dolazi ad locis pestiferis, koji će brod zadržati, a kojeg će propustiti. To vam već pokazuje da Dubrovačke vlasti, na razini opće uprave, oni nemaju nekakvu javno zdravstvenu službu još u tom momentu, prate i od nekog moraju dobiti podatke. Kakve su u među vremenu zdravstvene prilike u luci iz koje je brod isplovio? To su jedrenjaci, to su još dugo plovi. Obavest je morala stizati ranije. Jer bi onda oni rekli temeljem podataka koji smo mi primili u među vremenu i u tome, toj luci ili u tom kraju odakle ste vi isplovili ili gdje ste bili jedno vrijeme, izbila kuga ili je sumnjivost na kugu. Možemo se priupitati tko je slao te podatke. I tu ćemo vidjeti zapravo jednu vrlo zanimljivu dužnost Dubrovačke diplomacije. Koja je ne samo gdje može jeftinije kupiti, skuple skuplje prodati, ili tko je na vlasti, a ja, ko se sprema ratovati, ili ko se s kim želi ženiti, ili takve stvari, nego uz ostalo izvješćivati i o tome kakove su zdravstvene prilike u određenoj e, sredi. Pandemija Kuge u Europi počela je 1347. godine i prestala je 1351. Zašto? Nitko pouzdano ne zna. Poznato je da je iza sebe Kuga ostavila oko 25 milijuna mrtvih. Kroničari su govorili o pogibiji trećine evropskog stanovništva. Europi će trebati stoljeći i pol da se oporavi od crne smrti. Tek početkom 16. stoljeća broj stanovnika u europi dosegnuće brojku iz godina prije 1347. Ali Kuga neće napustiti Europu. Vraćat će se 1361., 1369., 1374., 1390. i 1400. godine. I tijekom 15., 16. i 17. stoljeća kuga će harati Europom. Epidemije kuge izbijele su i u Novom vijeku. Tako u Engleskoj kuga harala 1563., 1593., 1625. i 1665. godine. U epidemiji iz 1563. godine umrla je od kuge trećina stanovnika Londona. Tjedno je umiralo po tisuću ljudi. Kraljica Elizabeta I, tada 30-godišnjakinja, napustila je London i preselila dvor u Windsor. Zapovjedila je da se na ulazu u Windsor podignu vješala i da se odmah pogube sve pridošlice iz Londona. Velika kuga iz 1665. na 1666. godinu Pobila je 70 tisuća ljudi. London je tada imao oko pola milijuna stanovnika. Epidemije kuge pustošile su i Hrvatsku. Između 1418 i 1500. godine Zadar je zahvatilo 12 kužnih epidemija. Ista je situacija bila u Istri. U 15. stoljeću zabilježeno je 14. epidemija kuge, a u 16. stoljeću njih 16. Godine 1456. velika epidemija kuge zahvaća cijeli Balkan. U jesen te godine od Kuge stradava Ugarsko-Hrvatska vojska koja brani Beograd. Od Kuge umiru i zapovjednici te vojske, Ivan Hunjadi i Ivan Kapistran. U 16. stoljeću epidemijama Kuge i drugih zaraznih bolesti pridružuju se još i turski naleti. Kako bi se zaštitilo od prodora turske vojske, osniva se Vojna krajina, jedinstveni obrambeni pojas u Europi. Ali Vojna Krajna nije samo poslužila za obranu od prodora vojske. Ona je bila i sanitarni kordon prema istoku ona je trebala nadzirati kopnene puteve koji su vodili s istoka u Europu, puteve kojima je kuga dolazila u Europu. Institucija vojne krajne prvi put, ja bih tako rekla paradigma model za razvijanje jednog širok kontinentalnog poteza koji je u funkciji sanitarnog kordona. Jer to nije isključivo podučje današnje Hrvatske pa da završi dole u Sinju, ne a da krene od Slavonije, da obuhvaća Vojvodinu, to ide daleko, daleko širi je to teritorij. Koji tu krleža kaže istinitu dramu, da smo mi bili krvi i meso Europe u zaštiti od Turaka i od Kuge. Činjenica jeste da danas kad gledamo i uspoređujemo na primjer civilnu Hrvatsku sa institucijama zdravstvenih službenika, prisutnosti liječnika, kirurga i babice na teritoriju vojne krajine, ćemo reći pa njima je bilo puno bolje jer su oni imali više liječnika, više babica, više kirurga. Na, to su već i posebno na primjer u 18. stoljeću školovani liječnici felčeri, kirurzi ranarnici u Beću koji su baš... Educirani da je svojevrsen specifičan vojni doktor. Dakle, on mora biti pripravan pružati pomoć u slučaju ratnog sukoba. On mora biti pripravan prepoznati epidemiju kako među, lju, pošest, među ljudima, tako stoka životinje kao takove. On mora promptno o tome obavijestiti centralne zdravstvene vlasti. Vrlo često se onda dogodi da nam iz centrale iz Beča pošalju onda jednog od najistaknutijih stručnjaka Bečke slavne medicinske škole, koji onda dolazi, potvrdi dijagnozu da se stvarno radi o kugi. I što se najčešće događa? onda takovo mjesto, ali vi znajete kako Slavonski brod, kako je opzidan i sve skupa, pa svi ti naši gradovi, oni su i strateške vojna uporišta utvrde, ali onda ti njega izoliraš, zatvoriš ga, Zaustaviš bilo kakav ulazak i izlazak. Posebice na granicama su imali posebna raštela, to su posebne jedinice gdje su oni kontrolirali ne putovnicu, ali su kontrolirali ko ulazi, što unosi, da li donosi stoku, kakvo je zdravstveno stanje te osobe. Da pači za filateliste, može to biti vrlo zanimljivo. Ako se nekome dogodi da pronađe neko staro pismo, pisano na drevnom starom papinu sa tintom, na primjer, i rukom, i da je to pismo, ali probodeno, kao da je neko svjesno, najmanje na četiri na do pet mjesta, probao. To znači da je to pismo na raštelima bilo stavljeno između dva, dvaju držača kao vrstnih klješta, probodeno izloženo djelovanju topline i dima vatri jer bi se zapalilo da bi ako je dolazilo iz krajeva za koje se znalo da su zahvaćeni kugom. To su prvenstveno bili e, krajevi koji su bili po turskom vlašću. Da kuga još uvijek može iznenaditi svijet pokazala je velika epidemija koja je počela 1894. godine u kini Bole se pojavila u lukama Kantonu i Hongkongu i u jednoj godini odnijela oko 100 tisuća mrtvih. Iz južno-kineskih luka proširila se po Kini i Aziji i u 20 godina ta epidemija kuge pobila oko 10 milijuna ljudi. A to je bilo na samom kraju 19. i početkom 20. stoljeća. Zato ne treba čuditi opreznost s kojom su vojne vlasti u vojnoj krajini pazile na to što može doći s istoka istim onim putovima kojima su i u srednjem vijeku stizale bolesti u Europu, Govori profesorica doktorica Biserka Belica s katedre za povijest medicine i medicinske etike Medicinskog fakulteta u Osijeku. Neki gradovi naselja kad bi izbila Kuga nisu bili utvrde pa može jednostavno zatvoriti sva vrata. Ali onda nas strojevi, ono postrojbe vojne i čekaju da se Kuga, odnosno požar vatra, ugasi sama po sebi. Ja to ponekad uspoređujem kako prirodno organizam reagira na uzročnik tuberkuloze. Ono što se ne starije generacije sjećaju u takozvane kaverne u biti obrambeni mehanizam organizma da se zaštiti od širenja uzročnika koji je ušao tako da dođu krvne stanice koje se gusto, gusto na kupe spričavaju da taj uzročnik se ne proširi po ljudskom organizmu potom se to još kalcificira pa znači bedem još još čist snažni. vidite i oni i ne znaju za taj biološki fenomen u biti makroskopski kao ljudska bića svjesna koja razmišljao i povezu iskustvo i medicinsku teoriju koja nije zadovoljavajuća, ali bez objera koliko nije zadovoljavajuća, ona ipak daje dovoljno osnova da se stvari eh, mogu eh, pokrenuti. Sono io la morte e porto corona, io sono di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono i e dura. Non mi fermila, no le tue Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Klazbena urednica Melita Jamrošić, čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Zvonimir Vajdić, a emisiju u radio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. <gled> E davanti alla mia faccia il capo tu dovrai chinare e dell'oscura porta al passo andare sei l'ospite dono E per te sogniamo Osa la falce Danza tondo a tondo Giro di una danza E poi un'altra ancora E tu del tempo non sei più signora Sogniamo, cosa la falce danza tongo a tondo, giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Porto corona Io son di tutti voi Signora e padrona E così sono crudele Così forte sono e dura che non mi fermeranno Le tue mura Sono io la morte E porto corona Io sono di tutti voi Signora e padrona E davanti alla mia falce il capo Tu dovrai chinare E dello scuro Porto al basso andare